أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وامل لما بعد الموت صدق الله مولاد العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> بزن ما ازت منه محترمه تيرا <تصفيق> امام الرحی رحمت اللہ تعالیٰ نے ہوا کیا سکر کڑی وان داغی متعلق ماں سے خبری کڑی چھ داغی تفصیل پر شو چھ دری قسام پر سبر باندی ہوتی آو در او آو او گھٹ راگی او گھٹ پاگئی باندی باندی شو آو در او آو کل آمال تیش کو متعلق سنوری خبری عمل چې کم پیش کړو نو یو په هغه کې امانتداري پېښ کړو امانتدار انسان چې هغه سره چې مزدوري کړې و او هغه مزدوري پرې خوابي او چلې و هغه الله غویا دې سره ثواب کړو تر دې چې غلامان جوړ شي بیا غره وたり مال دا الله بنده مال خپل مزدوري را کاوه ته د موزه تما پر ټوکی کاوه تر نټو کونکو د استا مزدوري ما چلو لري د تجارت باندې او سیوا شيرا دا ار سستاري هغه انسان هغه ټولی بزي او ګډي مخته نو د هجيز کې دا اماندار لوي سب وخته امانتداری او د دې په مقابل کې خیانت ده خیانت عظيم جرمه دې ګڼه هغې به ترجمه کې ماوي چې کوم کو علم تبا کوي او ور باندې نا کوم چې الله تعالی خیانت داري پیدا کوي اوسره د خیانت داري نه خیانت داري اړي به خیانت د مال وال دوکا او فرات چھے پاگے کم انسانانوں کے داستے پتھو پا کوئی طریقی سرہ اوتو تاگورین پا دنیا کی با بیام کیا میاب نظر راضی خو دامیلت اویلو چھے دیتا استدراج دیلی کی گئی دی دیتا دی مثال دا جال لے لکہ سلائے مہی راتنگے لکہ مہین مہین خوراک دی یا سلائے جال کے سبل شے راتنگے خوراک اچھے انو دا پا اغبان دے مہین دی خدا خوراک پہ دیتا پا, دی دی پا رکھلاو کی بہترین خوراچ چپدی جال کې رئیسار کې نو دادا الله تعالی له طرفا سره د خیانت دارانه چې خیانت دارین دي کوم کې یو بیا ته الله تعالی نعمت کول کیدل چې د یاد لري د چې الله تعالی دې را دین کول ول نوار حالې چې په حدیث کې سبب زمون راسته او زبر دادا چې من غاتاس د خیانت نه ځانو بس خیانت نه ځن او زدو خیانت دا دیر آزیم جرم دے گناہ کبیر چیئے اور انسان کے امانت داری نے خیانت بکی اول مزدور لا مزدوری ورکول حدیث کے رازی ہوگا دے تیم لگ دے مکمل انشم ویلی درے کسانی نبی علیہ السلام ویلی خیرت کی بزید دیگ پر ای خدا آرے زبا دیگ طرف کن دیگ طرف اپا سنت دنیا کې سر یو بل طرف ته کیږي او کیس चले نووي علي سلام پرما له زبد دي طرفداري نو ته کې اغم مزدورم نه چې انسان د مزدورانو لپاره غرام واستو کار یې ته نه او برابر واستو او بیا او اجرت او مزدورۍ نو ورکه بیا سم خیال دي چې چا سره مزدورې وکړی دا یاد ساته پریباندې به انسان خوله به د لفاعه بیا ډال مطلب پیسو کې نه نام عملیات زمونږه حدیثه است په دې زمونږه د ډېر لوی نقصان مزدوري د چا بیا ځان دې په اس راتل قیامت کې د پیغمبر څخه مخالفت کوي او الله کبا د عالم مقابل کیسې شې الله داغه انسان دې چی دا غریب مزدوری یا دے غریب مزدوری پہ دنیا کے والد جا بسکے چی کلتی غمبر دا غصر پریق او ملگری شی او پتابان دا اللہ پہ دربار کی استعان سوشی نبیاب آؤ وقت سکے نو مزدوری کی اکتا مانت دارے نکارا غصتت دیکھئے او نقصان دامی زمو اور اوس را په یو شي او بیا تینا عزيز نو شو کوي بيسي دا نه دياتي دا دياتي لري دا مثال او سوال دي چې په سبا نشي په زوال ورغ تا پټه واغستو بل سری واغستل بل سری واغستل بل سری واغستل سوم راته شي چې داغه گیګدا دا نه حق دا تاثر یو منعت دا بدل دا پورو پورو دي چې په زور جاتي چې کول چې دا غز لني دا د حرامي دي لکه لار کې چې جنا وایي لا يحل معلوم لرني الا بتيب نفسي حديث کې راځي د یو انسان مال هغه ستانداره حلال نه ده مگر په هغه وخت کې کله دا غز لره نږ غل په راز سره ځو نه مال هغه پر حلال نه کوستو یا په بیاړه کې هغه تټ په ایثاره پزورا باندې کميږي نو دا حرام ني دي دنه محترم لیو په حدیث کې عملدار شي خاصا د مزدور سره او کړي چې ایثار اکر او کړي تهواله بیا قیامت کې ځان تیار کا پیغمبر بستابو مقابل کې د دقت پریکړه او اول بدی کې پاکدامنی شوایې فقط او پاکدامنی تقوا او پرهیزګاری ځکه کس په دې کې داو چې له ترلو سره د اراده مان دی 120 دراحیم ورکړو هبیام اگر څه شپ پاکدامنی اره نه کړی د دنیا نفاق دامنی نی ایت پت دیو بہترین شد و بیگانہ ترجمہ کے دام تیر شو چیو قوم اللہ آگئی بڑاوی وغیت ترکی ورکئی نماتا استوالیو چیو حدیث و او معلومی گئیو حدیث کی رازی چیو اللہ تنا یو صفت ایت پت او پاک دامنی دیر آگئی آداد اسی نکی رچی دنیا کی متاثولی چیو انسان پدا سے سخت و شدائد و کی مشکلات و کی پکار رازی چ یالنستان ایر ازلیم تزمائیم داد او دا بے انسان عزت جوڑے پاک دامنی او د پاک مقابل کی پلیتی او نجاست او دا اندہ خبرو کی اختا کدل انسان رسوا کی او بازت انکی دا مرک جاٹا ہے او دا مرک تختیطا بروفی جیتان سید او قدلتنین او اخیرت کی برسوا شک باجټین کې ذلیل شي او سست کاتي شي د دې وجه نه پګدامنی اختیار دا ډېر بهتري شي د عدالت سره که څه پته الله تعالی د سره قوم نه کمخې باندې کم قوم کې چي دا موجود اول پکې د امر خدمت نه دا هغه فرصت په خپل په لګه اخره نبی رسول الله صلى الله عليه د رمضان ا حدیث دے رمضان بارے کہ جناب اسلام کو نه تا خط یا زلیو یا مین بیاو او بیاو ری امین صحابہ د تاسو کیا رسولان سن شنا طریقتا هو هو ته ته امین دیو نبي رسول الله دو پر م جبريل عليه السلام راغله وی چې خدای دې انسان تباه کیږي رقم انسان مور خپل لري یا تبې یو او دا انسان لدې په جنه تعالی شي نو داسې نیکی چی کار نه نو کم نه کیږي قرآن کې خپل ذکر کوم الله تعالی خپل عبادت سره ذکر وايې اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله <احسان> و بالوالدين احسانا الله وعد يا مستضعفي والدين بني اسرائيل چې ګره الله عبادت وکوي او صلوات سره مور اولار سره يښتان داګه زبړه توران کې داګه توران او دایې کې مذمون ذکر به بني اسرائيل ما الله مضبوطه او محکمه و اوزمون بارکم اللہ فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا قرآن کیا اللہ پر اغمبر اس کا رب لکا پیسہ اللہ کلو دا قضیات لکا پیسہ اللہ دا تضایق عبادت بسر اللہ کی یہ اوگر دمور افلام قرم کو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُبْدِو وَلَا وَقُلْ لَهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا دَاغَيْ كَدْرِكَ خِلْ بِمَارِهُ مُوْجِ دِرْمَنِ دَاغَيْ مَاكِ اُفْ مَكَوْا زَكَدَا اُفْ سَتَانْ اَغَيْ دَ تَكْلِي بُرَسِكَ اَغَيْ رَتَمَا انزوا هوا لبے کولش خَذِعَدَا تَرِشْتَجَا غَوْسْرَا غَلِينَ مُورَقْ لَرْدَغَرِشْتَجِد 30 40 ټول لهشتې لپاره باندې بیا څرګراغې. عادی ارتمنا پر کولی شي د مور طلاریو ته مینه نشي پر کولی. داګه پر اواز باندې لبدې کولی شي د مور یو او اواز باندې لبدې کولی شي. دلکم تللې. خیره زمانه له نتا او هم قبلته تے پیغمبر خدا فرمایي خیر زمانہ کې بداخلې د لفتولو کې بلي او دین به نه شي څنګه چې او دیندار خلک په ډېر زمانہ کې دین ته لګېدل رټه به ملاوشه کوملاون شو نو اخر زمانہ کې پیغمبر و اجازه به خلک په دې ته لګي صار په کینوم کې دې په دې ته لګي له ماکان څخه لګېږي نو عمته دې په او د ثواب ځای به په ملي نه سره څنګه ګیرچا تیرتایې بیا سبا څنګه ګیرچا تیرتایې څه دې به معلوم نه راپوک ماګه تمور پلان لري ماته نه ضایګه وي څنګه دامن مه حقوق ته د مورک لا اګه ځان د جنت حدیث کې راغلی دا څه هله کزا کې د حفاظت دې شکر دے ہوگا آسانس آمور اپنا پلیدیو دے رکھا کیا دے والے لاول سرماتیخا لاول کاروال لڈے گوی دے کون پاکو گا پتن لگیتے بکلا کل رج نعمت مزایا کوئی رمو ربنا پلید انی دے با ماں آلی یہ د بلار ته دغه نه په حالو په دې بچی دا څه شی دی چې کار کوي بلار ته په دې بچی دا څه شی مقامت دیوانه کی کارنا هستو 25 پنځيش تیرې تمانه تپوس کول چې بچی راسه شيره ما باندې کومینه باندې جواب ورکړي تارم بیا وتاي راسه شيره ما باندې وېز لاړا بیا وتاي پنځيش تیرې تمانه تپوس کول پنځيش تیرې ماتا دا د محبت او د مننه په انداز جواب ورکړه او من چې زبودا څنګه ووته په تا د انسانيت جواب راکړ په دره او ځنه اور ته کې ورکړم به هر حاله اې ځنه ما کومه ده نعمت مزه کوي سنا سموره قران کوته کې څنګه بې بچو حق نه شي کوم والدینو کې نه به ځنا کو یا نه بلر نه غمور نه али دا زان له کلی په دا څو زان له کاوه په داشه او بس مورک لا نه ژوند دغه سپاڅی د دې تزام څخه چیرې پرمې ده واکه وینه درلم راځه چې صدر کې دا نه تا کې نه سمور دا کاکا واقعنه ټول او بس تر وځي اوڈیر میلی گلی یا اوگل امو یا والاکتی کٹ کار اکلار دے سر لڑا باغولیو اوڈیو دو تعلیم مولا ارکل خط تعلیم اس ٹیپاک یونک بیلا گرکار آئیو جا را دے را ما پسیلی دا باغولیو دے اوڈیو دے را آتیلو ہاتھ پیتولو بچو بس کٹ کار اکلار دے سر لڑا رو باغولا سر اولا بریماز بانے یاک سا تل دان نعمت مزایا که دمور اگلار کچانتو تاہی شویده ماتی تین اوگا که دی چای جوندی دی شکر و باسد ورکا تنپل کوز استاد اللہ سا سواق لی او اغیی اخری یا تو دا اغیی پا خوبانده دولا سا که بس تا دا پارا دا جنت دا وازده دا دی حفاظت دا مبارحال دی حدیث که یو خبر د دمور اگلار خدمت دی چه اغاو بی اخدای دا اگاکر آغلا او نورتو سنیشتا خوبست داده چه یاورزی بیزی لری تلیه و زرعلمان او وقتا او مور بلر دو نوستاد رزاده پرایان لما اغا پینی سلو ما چه دوی آرام خراب نشي نو آغی آرام که و که و تردیب واری چه سباشای پاسی دل <سؤال> ماختلو بچولا والنکا او خدای پاکا مور بلر لنورتو نو یا لنن زمون بازا مشکلات لری ناگت نداشه بلی حدیث کے اجتماعیت ہاں دا, اجتماعیت دامال یاو عملو کو للگا, لگ گا لرشو بلو کو نور لرشو چا دریو آو عمل یہ ہو جائے نسطی جوش اگران ریان ترازی اجتماعی طور انسان عمل فرق واجب نگلنک جو شریعت نے ثابت نہیں آنور سے گناہ نہ دا تک اجتماعی طور سے مشکلات راشی تکلیف راشی تا نپل ہوگے یا اجتماعی طور طب دلاند سرسم علاوه نکيو ختم قلتو کني او سبارس بارو يې اس نوري دعا غاني وکيله کدي دره ولک سن علاوه زايش دعا غاني وکلي سرسم رواجن علاوه اجتماعي تر اتفاقن کي عمل او کي نه عاي سه بنا نشتا لك څنګه دي حديث کي راضي اجتماعي تر چکل دره و کلي دعا غاني او زاي ڪري نه الله تعالی د دې مشکلات ربك ورحانا حدیث بیام ختم نشک دیکھئے خبری ڈیر ایلی دی. اجتماعی عمل لالیر بہتری بشی تبلیو والا ملکری مزمو گئی کنی اجتماعی عمل دیکھئے خیر و برکات سیوہ جلتا ترجمہ کی دالتزان کی دالتزان لنپنو لکن بہترہ رچی دے ترجمہ کیکے دیکھے سوابس دالتا پارا کی جلتا کہ بیان کی کی دالتزان لنپنو لکن اجتماع کی شریف شاہ کدیشی دی کدیشی دی کدیشی نیک انسانانی پاگئی بندی اللہ تنہا عردتے ہیں بل رحمتون را ورکتا تے اساس کے درزی نو بہترہ نا کدیشی پدی کدیشی دی انسان می دی لاتو چی تید دی دعا قبولی شی او تو ورسرم لاتو چی تی اخویاتا کما او باقی واللہ تا ما کی دو سمرا جہترہ کدیشی عمل الالتا کہه گی دا کدی او در او تو قرآن کیلئے اللہ علیہ نتو اللہ علیہ القذبین اقدایوی پتا دیلانت اللہ والدر وغفت کتے دا دیو جنب اجتماعیت دا دیر بہتری شیر ہے بل اللہ توسی لکن دا یہ دنیا قصد او معاش باندی تو دا اللہ نو پا نیک عامال و باندی دا او کوم مصائب او مشکلات کو کې غیر شي نه دا نه چې صرف ډاکټر او انجنیر یا بل څه څخه یا تا کاټر بدمعاش غي پر سیموندو مصائب او مشکلات کو کې د مسلمان لپاره اصله دعاء دعاو په تنو ورګي زنانه ته وایي د اذانو کې بل څه ته وایي مال د اذانو کې پخله باندې د اذانو کا الله تعالی واستا کله مشکل کې میړی ده ستاره کې لکه څنګه چې د الله تعالی هغه ډیر مبارک له نوې موند ترجمه کې زمونږ ما اچار دي یو مسلمانان دانه او مشرکانوی به چې غیر کړي الله تعالی ته توجه کړي مونږ خو یو مسلمانان خو چې غیر شو نصیباره روانو بیا په کورونو باندې تقسیم ول دا نو عادت نه ده بهترین عادت حالت کې الله تعالی ته توجه وکړي نکوه ان شاء